Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 36. Добробут під загрозою. Гуляння. Пізно ввечері наприкінці серпня, коли для бачоби були ще нові переживання заміжньої жінки і ще не спадала суха спека, на току верхній ведербірської ферми непорушно стояв чоловік, роздивляючись місяць і небо. В нічній пітьмі було щось зловісне. Гарячий південний вітер розгойдував верховітя дерев, а по небу стрімко пливли хмари, причому одні зіштовхувалися з іншими під прямим кутом, та всі вони линули не в тому напрямку, в якому віяв вітер, що плив унизу. Місяць, який проглядав крізь їхню плинну запону, випромінював мертвотне металеве сяєво. У тьмяному місячному світлі поля прибирали каламутного жовтого відтінку і видавалися однобарними ніби просвічували крізь кольорове скло. Того вечора вівці пленталися додому, понуривши голови і хвости. Крикливо метушилося гайвороння, а коні ступали неохоче і боязко. Громовиця була неминуча, і, якщо судити з деяких прикмет, повинна була супроводжуватися одною з тих тривалих злив, що означають закінчення посушливої літньої пори. Не мене і 12-ї години, як погода зміниться, і вже не можна буде збирати врожай. Оук тривожно зиркнув на великі, не запнуті брезентом ужереди. Їх було вісім, і в них містилася половина врожаю за цей рік. Та ось він попрямував до клуні. Сержант Трой, що керував тепер фермою замість дружини, обрав той вечір для святкування і танців з приводу збору врожаю. Що ближче Оук підходив до клуні, то гучніше лунали скрипки і тамбурини і тупіт під багатьох ніг. Укна наблизився до величезних дверей. Одна стулка була прохилена, і він зазирнув до середини. Центр клуні і велику нішу на одному її кінці розчистили від сторонніх предметів, і цей простір відвели для свята. Другий кінець до стелі, закладений вівсом, був запнутий брезентом. Стіни, крокви і імпримізовані люстри були оздоблені квітами і гірляндами зелені. А навпроти дверей споруджена естрада, де стояв стіл і декілька стільців. Там сиділо троє скрипалів, а коло них шаленів чолов'яга з розпатленою чуприною і мокрим от поту лицем, вимахуючи тамбурином. Танок скінчився і на темній дубовій підлозі почали вишиковуватися пари, в очікуванні наступного. Тепер, пані, з вашого дозволу, який буде танець? запитала перша скрипка. Та мені байдуже. пролунав свіжий голос бачиви. Вона стояла в глибині комори позаду столу, заставленого келихами і м'ясними стравами. І дивилася на танцівників. Біля неї розв'язано сидів трой. «У такому разі, – сказав скрипаль, – насмілюся запропонувати радість вояка, підходящий танець тому, як бравий вояко дружився з господиною ферми. Що скажете на це, хлопці, і ви, панове?» «Бажаємо радість вояка! – вигукнули хором гості». «Дякую за люб'язність!» – весело відгукнувся сержант. Він підхопив під руку бачиву, повів її за собою і став з нею в першу пару. Хоча я й купив собі свідоцтво про звільнення з її величності 11-го кавалерійського драгунського полку, задумавши присвятити себе тут, на фермі, новим справам, але доскону залишуся вояком. Розпочався танок. Щодо радості вояка не може бути, та й не могло, двох думок. У музичних колах Ветербері вже давно вважали, що та мелодія енергійніша, ніж більшість танців. Радість яка відзначається ще одною привабою. Вона причудово пристосована до тамбурина, ще далеко не останнім інструментом в руках виконавця, який уміє виявити його високі властивості, супроводжуючи гру конвульсіями, корчами, танцем святого віта і дикими стрибками. Габріелеві так і не пощастило пропихнутися крізь Йорму і побалакати з сержантом, і він передав через одного з гостей, що просить троє спуститися до нього на хвильку. Сержант відказав, що йому нема коли. «Тоді скажіть йому, будь ласка», – наполягав Габріель. «Я прийшов повідомити, що незабаром упаде злива, і обов'язково треба накрити ожереди». «Пан Трой каже, – прийшла відповідь, – що ніякої зливи не буде». І він не має наміру відриватися від своїх знанять заради такої дурні. Як на лихо, поруч із троєм оук скидався на свічку, що на силу блимає біля яскравого газового ріжка. Йому стало ніякого, і він попрямував до виходу, маючи намір повернутися додому. В цей тривожний вечір все, що відбувалося у клоні, було йому не до душі. У дверях він на хвилину затримався. Трою взяв слово. «Друзі мої!» Сьогодні ми святкуємо не тільки День Врожаю, разом з тим це наше весілля. Ще зовсім нещодавно я мав щастя повести до вівтаря ось цю леді, вашу господиню, але досі нам не вдавалося відзначити цю подію у Ведербері. Щоб як слід відсвяткувати і догодити всім, я наказав принести кілька солій бренді і казанки з гарячою водою. Бліда від хвилювання бача, бо поклала йому руку на плече і сказала з благанням у голосі – «Не давай їм Бренді Френку, будь ласка, не давай. Це їм тільки зашкодить. Досить уже вони випили». «І справді, більше нам нічого не потрібно». «Дуже вдячні», – пронунали окремі голоси. «Дурня», – зневажливо кинув сержант. «Друзі мої, відправмо додому жінок, а самі гарно погуляємо. Якщо хтось із чоловіків проти, нехай шукає собі на зиму роботу в іншому місці». Задихаючись від обурення, батча б вийшла з клуні. Слідом за нею пішли жінки і діти. Музики зрозуміли, що їх те запрошення не стосується, тож вийшли на двір і запрягли свою колясу. В клоні лишився тільки троє з найметами. Задля годи Оук просидів ще якусь хвилю, а потім підвівся і спокійно пішов. А вслід йому почулася лайка. Сержант сварив його за те, що він лишився з ними, щоб випити грогу. Габріель пішов собі. Підходячи до Ганко, він зачепив щось носаком чобота. Воно гепнулося на землю, немов роздута шкіряна рукавичка боксера. То була величезна жаба, що боязко перебиралася через дорогу. Ок підняв жабу, і йому подумалося, що мабуть краще її вбити, щоб позбавити мук. Але побачивши, що вона неушкоджена, поклав її долі. Він зрозумів сенс цього знамення матері природи. Незабаром йому трапилися інші прикмети. Коли він запалив світло у себе в кімнаті, то помітив на столі вузеньку блискучу смужку. Здавалося, хтось провів по дереву пензликом з лаком. Оук простежив за звивистою лінією і на тому кінці столу виявив великого коричневого слимака, який заліз до кімнати з причин, відомих лише йому. Природа вдруге попереджала оука, що слід очікувати негоди. За годину він сидів і міркував. Увесь цей час два чорні павуки, з тих, що зазвичай живуть у хатах під стріхами, бігали по стелі, аж ось спустилися на долівку. Це явище те, що це означало, і Ок подумав, що треба глянути на овець. Їхня поведінка буде найпевнішою прикметою. Він вийшов з кімнати, виліз на огорожу і зазирнув до обори. Вівці скупчилися у протилежному кінці загороди, з усіх боків обступивши кущі дроку. І овкові впало в око, що жодна не поверхнулася і не кинулася в бік, коли він за загорожі. Вони були до того чимось налякані, що навіть забули про свій страх перед людиною. Але примітнішим за все було наступне. Вівці обернулися хвостами в той бік обрію, звідки очікувалася гроза. У самій середині вони збилися в щільну масу, інші згуртувалися навколо них уже вільнішими рядами. Тепер підози Габрієля остаточно підтвердилися. Оук переконався, що він має рацію, а трой помиляється. Всі голоси природи дружно віщували негоду. Але ці німі вказівки мали подвійний сенс. Певне, слід було чекати грози, а після неї – холодного, затяжного дощу. Плазуни, здавалося, перечували дощ, але не підозрювали про грозу. А вівці перечували грозу, але не дощ, який повинен був за нею линути. Такі раптові зміни погоди трапляються нечасто, тому доводиться особливо їх остерігатися. Оук повернувся на тік. Там панувала тиша, і темні силуети ожередів гостро виступали на тлі неба. На току стояло 5 копиць пшениці та 3 скирти ячменю. Після обмолоту можна було отримати 30 чверток пшениці з копийцей і не менше 40 чверток ячменю із, із скирти. Ок полічив подумки, яку цінність становлять ці ожереди для бачеби. Отримав ось що. 150 чверток – 500 фунтів. 120 чверток – 250 фунтів. Разом. 750 фунтів. 750 фунтів, що будуть зайві для людей і худоби. Чи можна допустити, щоб це збіжжя зменшилося більше, ніж удвічі через жіночу легковажність? Ні за що. Постараюся відвернути лихо. Вигукнув Габріель. Такі були міркування, якими Оук намагався себе переконати, але людина навіть для самої себе є чимось на зразок палімпсесту, рукопису, що тають під видимими рядками інші, незримі. Можливо, під написом, що мав утилітарний сенс, ховалися інші слова, накреслені золотими літерами. «Я зроблю все, щоб допомогти жінці, що мені така люба». Він знову попрямував до Клуні, сподіваючись, що хтось із найметів допоможе йому накрити ожереди. Там було тихо, і він пройшов би мимо, вважаючи, що гулянка закінчилася, якби з замкової щелини не цідилася смужка слабкого світла, шафрано-жовтого, за контрастом зеленкувату білястим місячним сяйвом. Габріель зазирнув у клоню. І що ж він побачив? Свічки в саморобних люстрах уже згоріли, більший свічок згасло, інші ж диміли і розтоплене сало крапало на підлогу. А під столом в найрізноманітніших позах лежали наймити. Їхні біля візкою голови можна було прийняти за швабри та щітки. Поміж того тлуму яскраво-червоною плямою вирізнялася постать сержанта Троя, що розлігся в кріслі. Коган лежав в горі лиці, рота й хропів. Йому підтягували товариші. Дихання людей, що валялося до ліск, скидалося на глухе дудіння, яке чуєш, під'їжджаючи до Лондона. Джозеф Поргрес згорнувся клубком, наче їжак, а позаду нього видно було жалюгідні рештки Вільяма Смолбері. Склянки і келихи стояли на столі, але глачих з водою був перекинутий. Вода бігла по столу і скрапувала на шию байдужого Марка Кларка. Габріель понуру оглянув п'яних, що були робочою силою ферми. Йому стало ясно, що ті ожереди доведеться рятувати самому. Глухе дзеленчання пролунало з-під коганової камізельки. Годинник Джана вибив другу. Оук підійшов до непрушного тіла Меттю Муна, який зазвичай ушивав стріхи на фермі. І струснув його за плече, та це не дало ніякого ефекту. Тоді Габріель гаркнув йому у вухо. «Де покрівельний валик, вила і тички?» Під мостинами. Бездумно, як медіум, відгукнув Мон. Габріель випустив з рук його голову, і вона впала на підлогу з глухим стуком, неначе куля. Потім він ступнув до чоловіка Сьюзен Тол. Де ключ від комори? Жодної відповіді. Не було її і тоді, коли запитав у друге. Лебон для чоловіка Сьюзен Тол, нічні крики були не такою дивиною, як для Метю Муна. Оук з досадою опустив голову Тола на підлогу. Габріль був дуже стривожений. Ця пиятика могла дорого обійтися господині, яка й тепер була для нього втіленням усього прекрасного, бажаного і недосяжного. Він погасив свічки, щоб не сталося пожежі, і, махнувши рукою на хлопців, які спали непробудним сном, зачинив двері і пішов собі. З півдня йому вдарив у лице гарячий вітер, а на протилежному боці неба з півночі пливла безформна громада хмар, що рухалися проти вітру. Вона росла так швидко, що спадало на думку, ніби її пнімає над горизонтом якийсь могутній прохований механізм. Увійшовши в село, ж жбурнув камінчиком у вікно спальні лейбенатола, Тола, очікуючи, що звідти визирне Сьюзен. Але за вікном ніхто не ворухнувся. Тоді він обігнув будинок, увійшов задніми дверима, які лишили незамкненими для Тола, і зупинився біля сходів. «Місіс Тол, я прийшов по ключ від комори. Хочу взяти накривки для ожередів», – голосно крикнув Оук. «Це ти?» – запитала спросоння Сьюзен Тол. «Так», – відповів Габріель. вже, не нероба такий, вештається по ночах. Людині спати не дає». «Я не Лейбен, а Габріель Оук. Мені потрібен ключ від комори». «Габріель, скажіть намилість, навіщо це ви прикинулися Лейбеном?» Та я не прикидався, я думав, що ви ні прикинулися. Що вам тут треба? Та ключ від комори. Ну і беріть його. Він там на цвяху. І вистачає ж у вас на турбувати жінку в таку пізню пору, коли Габріель узяв ключа і пішов. Не чекаючи на закінчення гнівної тиради. Хвилин за десять по тому він уже тягнув чотири брезенти до ожередів. І незабаром дві копиці збіжжя були дбайливо накриті. Двісті фунтів урятовано. Але три ожереди не було чим накрити. Оук зазирнув під мостини і дістав звідти вила. Потім виліз на третій ожеред і взявся до роботи. І він вирішив як нащерніше укласти верхні снопи, щоби з них стікала вода. А проміжки поміж ними забити соломою з розв'язених снопів. Робота кипіла. Оуку швидко вдалося захистити від дощу пшеничні ожереди. Так вони щасливо простоять тижнів зодва. Звісно, якщо не налетить ураган. Черга дійшла й до ячменю. Його треба було вкрити соломою. Місяць уже запнуло хмарами. Ніч здавалася мертво-блідою, як безнадійний хворий. І ось небеса зітхнули в останнє. Пробіг слабкий вітерець, і все стихло. Тепер на току вже нічого не було чути, крім глухих ударів молотка, яким забивали кілки. Та шурхотіння соломи.